– Mennem kell. Kellemes tracspartit. – Eltűnik a tömegben. – Aggódnom kell amiatt, hogy ma este lelősz valakit? – kérdezi Lukasz. – Nem valószínű. – Biztosítom őt. – Nem valószínű. – Ismétli. – Szükségem van egy italra. Előrefelé int és keresztővágunk a boltíves mennyezetű hallon, mielőtt belépünk a főhelyiségbe, egy kupolás, köralakú bálterembe,